Kenyértörésre kerül a dolog. Hamilton három hónaponként tért vissza hajójával. Ilyenkor hozta az utánpótlást és az újságokat is. Az újságokból a telepesek nem kaptak, különben Langley készült volna a veszélyre. Miután Hamilton elment, bizonyos volt, hogy három hónapig nem tűnik fel hajó a láthatáron. Megint ég és víz közé zárva élnek a szigetnyi földarabon. Ezzel a tudattal nézték a félig már elsorvat emberek a láthatár és a tenger közé ékelődő kanapusz után. Eli százszor volt már azon a ponton, hogy őszintén megmondja Tomnak, mennyire szereti. De azután mégsem tette. Ha Tom szeretné őt igazán férfi módra, akkor már jelét adta volna ennek. Azután oda vették magukhoz lódimerik kislányát, mert a szerencsétlen ember vérhaskapott kapott és el akarta különíteni a gyereket. Bauer is vérhasban szenvedett, és egy napon az örökké csendben gyászoló, egymagába üldögélő jórzenné is meghalt. Valami rovar csípte meg, a fél lába ijesztően feldagadt, elgenyesedett, és két nappal később iszonyú kínoktól váltotta meg a halál. Dél előtt volt, a férfiak munkában ácsorogtak, és fullasztó sírokkó ültte meg a szigetet. Az ég felhőtlen volt, és mégis piszkos színű. A nap vörösen ízzott, mintha alkonyulna, és valami folytó, szellő áramlott néha át a fák között. Ellie az alért kislányt vizes ruhával dörzsölte, bár neki is olyan sajgással nyilalott a koponyája, mintha a bal szemén keresztül egy hosszú hornának időnként az agyába. Az ajtó kinyílt, és Hestings szállt meg a küszöbön. A felügyelők sohasem léptek be a telepesek házába, csak telefonon keresztül érintkeztek. Ellie tehát meg őket. Kérem, jöjjön velem, Bradbrock kisesszön. Tamás tamásné vagyok, mondta Ellie ilyettem. Hestings újságot vett elő a zsebéből. Oda mutatta. Benne volt elli fényképe. Húszezer forint jutalmat tűztek ki annak, aki megtalálja Bradbrock lányát. Az újság szerint elli Bradbrockot egy csavargó autón elragadta, és azóta nyomba vezett. Az egészből lett szó sem igaz. Saját elhatározásomból követtem Lenglit. És a Bújtenzorgi missziónál házasságot kötöttünk? Ha így van, ezt majd tisztázhatja vel Tevredemben. Nekünk minden esetre kötelességünk önt jávába visszaszállítani. Természetesen a férjemmel együtt. fogókat nem exportálunk innen, csak önt visszük vissza. Eli elkeseredetten felugrott. Akkor a biztosító társaságok is megtudják ezt az egész szörnyűséges gyilkossági és csalási sorozatot. És a rendőrség is megtudja jávában. Lehet, mondta Hestings, bárki ér először. Ez esetben saját apját is börtönbe vagy akasztófára juttatja. Nem hiszem, hogy ilyesmit megtenne. Jöjjön, kérem. És megragadta karjánál fogva ellit, aki felkiáltott. Lorimer kislánya is magához tért, és ilyetten sikoltozni kezdett. Ekkor azonban a felügyelő hátulról olyan ütést kapott az arcába, hogy nyomban felrepett a szemhélya, és kis hiány elveszítette az eszméletét. Lengli látta messziről, hogy bemegy a házba és hazahosod. Éppen akkor jött, amikor Hestings megfogta a karjánál ellit. Ez az óriás azonban sokszor bevált szemütéstől sem esett el, és a következő pillanatban lenglit egy hatalmas kéz úgy vásta a falhoz, hogy tehetetlenül zuhant a földre. Ezért még számolunk mondta Hastings és az ajtó felé vonszolta el itt. Dörrenést hallott maga mögött, és ütést érzett a bal pockája alatt. Aztán párává osztott előtte az ajtó, a fal, minden, és megremeget bele az épület, amikor a két méteres hatalmas test teljes hosszába holtak zuhant a földre. A csendben furcsa kis zörgés hallatszotta, hogy a parafakalap elgulult róla. Kíváncsi vagyok, ezért mennyi csokoládét és cigarettát adnak, a beszolgáltatunk mondta Langley, miközben fájú derekát tapogatta. A dörrenést nem hallották, vagy nem figyeltek rá, hiszen a dél sokszor veri fel a bányából hangzó robbanások zaja. De már jöttek haza valamennyien, mert elmúlt dél. Langley eközben megtudott ellítől mindent. ostobaság volt, hogy hazajöttem. Ha tudom, hogy el akarják innen szállítani, nem avatkozom bele. Az Istenért miért nem ment? Maga nélkül. De hát ki vagyok én, hogy miattam? A férjem, Tom. Maga sem menne el nélkülem. A hazatérő munkások borzadva álltak a halott körül. Ide hallgassatok, bajtársak, kezdte Lengő. Azt tudjátok már, hogy minket itt megölnek, mint a juhokat. Azért teszik ezt, hogy halálunk után a biztosítási összeget felvegyék. Vesztenivaló nincs. Egyikünk sem bírja már soká. Egyetlen útja van a menekülésnek, a gőzhajó, ha hozzáférhetünk. Én tíz robbanó patront loptam az idők folyamán. Vegyünk egyet-egyet a kezünkbe, és támadjuk meg a törzsépületet. Dobáljuk rájuk a patronokat. Ha a robbanás elpusztít minket is, mert sajnos közelről kell eldobnunk őket, vagy ha átmedvesedtek a patronok, és nem sülnek el, végünk. Az esély egy az egyhez. Megmondom nektek, hogy ez veszélyes vállalkozás. De lassan megdögölni, hetekig, esetleg hónapokig kínlódni, sorvadni és úgy halni meg biztosan, az még rosszabb. Ezek itt megölnek minket, mert be vagyunk biztosítva. Értitek, miért szörnyű, kilátástalan, reménytelen a helyzetünk? Ha szerencsénk van, talán egyikünket se pusztít el a robbanás. Persze, ha eldobtuk a patron, szedni kell a lábunkat, és erre mindössze két másodperc időnk van. Ha kell, akár egyedül dobom rájuk mind a tíz patront. Ilyenkor valamennyi felügyelő ott van a házban. Csengett a telefon. Na, addig gondolkozzatok mondta és felvette a kagylót. Tréder nyás hangja hallatszott. Ki látta önök közül Hastings felügyelő urat? Azt a jellemtelent, az előbb volt itt, de már elment. Letette a kagylót és még hozzátette. A pokolba. Miután előkerült a láda patronokkal, a szótlan telepesek közül először Lori már ment oda és elszántan felvett egy. Utána Jaroslav majd Grabov következett. Mindez csüggetten, nagy csendben. A gyávák elhúzottak. Végül is azonban mind a tíz patronnak akadt gazdája, úgyhogy Legli és Bauer kettőt választottak. Bocsánat, mondta pedánsan Legli a félelmetesen Néma csoportnak. Neje ő van néhány szavam. Vement Ellivel a szobába. Szó nélkül a kezébe nyomta Hestings revolverét. Nézze! Ez a patron dolog sejtheti, hogy inkább öngyilkosság, mint menekülés. Az öreg apám se hallotta, hogy gyújtó zsinór nélkül használt robbanó patron ne érje robbanásával azt, aki eldobja. Maguk, ha a gőzhajónak nem történik semmi baja, ezzel a párroncs gyáva férfival elmenekülhetnek. Ha nem sikerülne az egész, és nem szeretne kezébe kerülni a pimaszoknak, akkor itt van ez a revolver. Hosszán nézték egymást. Még csak azt akarom mondani folytattatom, hogy maga az első nő, akiért egy lenglő dolgozni akart. Szégyen, de így van. És most már azt is megmondhatom magának, amit eddig eltiltott az etiket, hogy talán már abban a pillanatban halálosan szerettem, amikor olyan finoman a fejemre esett. És ezt. ezt csak most mondja? Isten, micsoda ostoba, ostoba! Sírva borultom nyakába, aki zavartan simogatta a haját. – Becsület szavamra, az ember ideges lesz. – Mondja, csak nem annyit jelent ez, hogy maga szeret engem. – De igen, nagyon-nagyon-nagyon. ismerettségük és házas életük óta először megcsókolták egymást.